Arról én nem tehetek gyerekek, én feladtam. Jaj, az is kell még. Ki vagyunk? Kit vagyunk. Kinn is, is vagyok, benne is vagyok, vagyok, jaj, de nagyon árul vagyok. Jó neked, kívánok jó napot, jó estét kívánok annak függvényében, hogy ki mikor nézi meg ezt a mai YouTube műsort, ma 2023 Janár 24-ig ked van, de ha ezt 25-én vagy 26-án nézzük meg, remélhetőleg 48 órát, 72 órát talán még annál is többet eláll ez a mai műsor. Először is arra kérem az összes nézőmet és hallgatómat, hogy legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, illetőleg jelezzék részvételi szándékokat a Kejfej Facebook oldalán, Amennyiben elengedhetetlen el vagy valamiféle engesztelhetetlen vágyat éreznek a tekintetben, hogy nyomjanak egy lájkot, like akkor nyomjanak egy lájkot like is, de mindenféleképpen iratkozzanak fel a Kejfej Jancsi Facebook, illetve a YouTube oldalára, mert hogy egyébként ez a csatorna így működik, és az, hogy eddig ez a felhívás elmaradt, az az én <tosz> Ó, tájékozatlanságom, a kettő nem ugyanaz ö, következménye volt. Igyekszem nem többet foglalkozni a kötelező elemekkel, mint amennyire muszáj. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Netezők valamint Fiala János 14 éven a uliaknak nem felette, és csak igen mértékben ajánlott adása, amelyet megnézhetnek élőben egyelőre, hétköznaponként hétfőtől péntekig reggel 7 óra 14 perctől pénteken pár perccel korábban, és aztán megnézhetik bármikor a rögzített adásokat a youtube on Ha ebben változás lesz, időben szólok, ami azt jelenti, hogy legalább 24 órá előtte. Különösebben hosszú bevezetés után, még mielőtt rátérnénk a Partizán Navracsis interjújára, tekintsünk bele abba a videóba, amely tegnap készült egyébkös Navracsis Tiborral és Karácsony Gergelyel annak alkalmából, hogy átadtak két metró megállót, és nézzük, hogy e tekintetben hogyan működött a Telex, Amelynek videóját Simorádám műve sokan átvették. Kíváncsi vagyok, hogy önök milyen véleménnyel vannak róla. Annak érdekében, hogy szerzői jogi problémáktól elegyünk el tekintve, és hogy ne befolyásoljanak bennünket később különböző peres történetek, mind a telekszint a partizán adását a háttérből látják, mint egy, ami ott szól, vagy látható, eh, nem közvetlen formában, miután. Én se a telexe, se a Partizánhoz az ügyben nem fordultam, hogy videójuk jogait megszerezzem, legalább egyszerű közlésre, ami a YouTube-on értelmezhetetlen, hiszen aztán később is rendelkezésükre áll. Nézzük bele, először Telex. Vagy miért mondta vissza a pár Tudom, nem ez egy jelentős része ennek az egész vitának, ami az Erasmus lezáráshoz vezetett. Értem, hogy ön ez az ügy. Ma átadták a hármas metró két felújított állomását, a Deák és a Ferenciek terén. A megnyitó itt volt Karácsony Gergely főpolgármester, és Navracsis Tibor területfejlesztésért és az uniós pénzek felhasználásaért felelős miniszter is. Viszonylag ritkán örülhetünk ilyen közös sikereknek, és ritkán örülhetünk annak, hogy az adófizetők pénzét hasznos dolgokra használjuk föl. Miközben időről időre politikai viták üthetik fel a fejüket a kormány és a főváros vezetése között. Szerintem ezeken túl kell néznünk. Stratégiai értelemben, középtávon és hosszú távon is. Egy olyan örvényben van a be, magyar belpolitika, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy ugye kiadta az első pofon, de az a kormány és a főváros között a politikai viták mm -hmm. van, van egy alapvető különbség a főváros és a kormány között, még pedig az, hogy nekünk nincsen eszközünk ahhoz, hogy ezt a csatát megnyerjük, vagy megvívjuk. Ezért nem is. Nem is ragaszkodunk ahhoz, hogy folyamatosan csatázunk. Mi nem tudunk a kormány adóbevételeit megfelezni, és saját magunknak kácsoportosítani, nem tudunk a kormányra kedvezőtlen jogszabályokat alkotni, viszont ránk tudnak ilyeneket, és ezeket meg is lépik. Számos más fontos közlekedési projektre elvileg lehet pénz a következő 7 éves ciklusban. Arra bízhatom miniszter urat, hogy azt a zárult 55%-ot is hozzá el Budapestnek és Magyarországnak. Biztos vagyok abban, hogy keményen meg fog ezért dolgozni. Volt egy kis él abban, amikor azt mondta, hogy biztatja Navracis Tibor urat, hogy hozza el az összes EU-s pénzt? Nem, ez egy támogató hozzászólásakat lenni. Két olyan operatív programban van a főváros érintve, amely minden kettőnek az 50. százakra föl van függesztve. Vannak olyan járműbeszerzések, beszerzések, amelyeket amelyek bekerültek az ECO programba, amelyeket a főváros önkormányzat a korábbi nem megfelelően lehívott, és ha nem tudjuk nem jutunk hozzá az Európai Uniós forrásokhoz, akkor saját forrásból kéne ezeket kifizetni, amely források így az energiakrízis elős közepén nem állnak rendelkezésre. Tehát azt remélem, hogy kapunk előleget az Európai Uniós... Mi buszok, a... vagy milyen járművek? és villamosok. Tehát konkrétan, hogyha az... nem lenne a vita, akkor már most lennének új és villamosok, ami így... A... küldeni a számlát, igen, igen, igen, igen, igen. igen. Navracsics Tibort az Erasmusról is kérdeztük. Ugye itt az történt, hogy az alapítványi tulajdonba átpakolt magyar egyetemek jelenleg nem férnek hozzá se az Erasmus, se a Horizont pénzekhez. Ugye a múlt héten azt nyilatkoztam, hogy... a 253 tegnap átadtak két e, metroállomást e, ezek ma már használhatóak, ennek alkalmával megjelent Tehát ennek átadtak két metroállomást, ennek alkalmából megjelent az ismét rendkívül bonyolult és összetett tárcát vezető Navracis Tibor, valamint a főpolgármester ott volt, egyebek között a Telex. A Kejfély miért nem volt ott? A Kejfély azért nem volt ott, mert nem hívták meg, hogy meg kellett volna -e hívni, vagy sem... Fogalmam sincs, az, hogy egyébként meg annyi médium a Telex videóját vette át, az két dolgot mutathat, leginkább kettőt. Az egyik, hogy őket se hívták meg, vagy az, a Telex videóját állták a legalkalmasabbnak arra, hogy ezzel mutassák be ezt a tegnapi eseményt. Ez egy nagyjából hét perces videó. A videót Simor eh, Ádám készítette, akinek a Családneve árulkodó, de ez itt most névraszizmus, vagy bármi olyan fajta uh, uh, szövegösszefüggésre ad lehetőséget, amit már megteremtettem, de amivel ennél többet. Nem akarok mondani. Uh, és. Uh, ennek a 7 perces videónak tapasztalhatták, hogy az egyharmadában nagyjából arról volt szó, amiről az esemény szólt, függetlenül attól, hogy egyébként milyen részletesen vezetett bevennünket a Telex videója ennek a két megállónak a bemutatásába. Mi mindent ismertünk meg erről, mi mindent ismerhettünk meg arról a projektről, amely... E kapcsán egyébként ez a sajtó sajtóesemény létrejött. Hogyha ezt a 2 perc 29 másodpercet önök bármilyen módon uh, méltatni vagy kritizálni akarják, vagy ennek kapcsán bármit el akarnak mondani, erre van 3 perc 41 másodpercük, aztán megyünk tovább. 061 23 88 12 061, 253, 88, 12. 1250-388-12 mindaz, amit eddig tapasztaltak, két metró megálló átadása kapcsán, az mennyire tükrözi azt, amit önök egyébként egy ilyen eseménytől várnak? Hozzátéve egyébként, hogy vajon két metró megálló átadása, van-e olyan fontos sajtóesemény, amire el kell hívni a területfejlesztésért felelős illetékes minisztert, illetőleg a főpolgármestert? Ez meg annyi olyan kérdés és ami bennem vetődik fel. Én viszont az önök reflexióira vagyok kíváncsi, amennyiben megosztják velem jó, amennyiben nem osztják meg velem. Jelentkezni még nagyjából 90 másodpercen keresztül lehet. 061 -253 88 12 akkor megyek tovább. Ki, én kijavítom magamat Simor Dániel a riporter Jó reggelt kívánok Hello. Jó reggelt Jó reggelt kívánok ez, most, ez a zenei választás Ez a zenei választás itt most alapvetően annak szól a tegnapi nap elhangzottak alapján, hogy olyan zene legyen amit nagy valószínűséggel nem tilt le a Youtube, ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy miközben én az önök reflexióit várom ne csönd legyen Most azon kívül, hogy egyszer önmagamat... Képesztő, hát ön 180 fokot. tehát egyszerűen érdemes, akkor magának ezt csinálnia. Elnézést, nem tudom, hogy értette azt, amit az előbb mondtam. Lehet, hogy nem, és akkor bocsánat kérek, de hogy ez a zene engem kivillentet. Ez előbb... ez... Én ezt értem, asszonyom, hogy önnek ez a zene nem tetszik, de én tegnap elmondtam. Én bocsásom meg, én cél János zenei világát kívánok. Én tegnap elmondtam azt, hogy minden nap elfog... azt gondolom, hogy a magyar zenei kínálatban is. Nehogy hogy már ilyen eladó a szülő, mit tudom, miket kell elhallgatni, szív a Jánostól. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik az, hogy egy olyan közegben vagyunk, aminek semmi köze nincs a korábbi közegekhez, egy olyan közegben vagyunk, ahol különböző átlátható és nem átlátható szerzői jogi, okok miatt a YouTube bármikor, bármelyik felvételt a teljes felvételt letilthatja azért, mert olyan felvétel zenei felvétel hangzik el, amelynek a szerzői jogával nem rendelkezem. Ez korábban soha nem játszott szerepet és nem játszott szerepet a Kejfejancsi életében addig, amíg kvázi az amatő amatőr periódusában volt, amíg nem próbált a saját YouTube csatornáját egy legalábbis félprofesszionális csatornának beállítani. Ez az egyik dolog. Ez akár tetszik önnek, akár nem, így van. Nekem például nagyon nem tetszik, mégis alkalmazkodni kell hozzá. Innentől kezdve a zenei választás esetlegessége sokkal nagyobb jelentőséggel fog megjelenni a kfj egyáltalán, hogy van ez zene. Hiszen könnyen lehetséges, hogy az apostol együttesnek ez a száma is ebbe a tiltásba tartozik bele, és olyan szerzői jogi következményei vannak, most még amikor nem fizetős a csatorna, hogy az emberek, akik egyébként ezt a YouTube-on konzertmódul akarják megnézni, nem tudják megnézni, mert a YouTube letiltotta. Sőt, arra is van módja a YouTube-nak, hogy amennyiben ez egy fizetős csatorna, már amennyiben én a YouTube-bal állok kapcsolatban <coughs> elvonja az éjjövedelmet és a teljeset átcsoportosítsa magának is, ami a legrosszabb küldhet olyan figyelmeztetést, amiből, hogyha öt összegyűlik, akkor onnantól kezdve a csatornát végleg leszedi az internetről, és annak az magja nem maradott. Másfelől pedig az, én egy milyen zenei összeállítással mutatok be egy műsort, amelynek jelleg az első negyed óráján vagyunk, ha éppen túl. Azt, ha ön meg tudja ítélni, akkor más csodákra is képes. Pont. Megértettem. Csodákra eddig ön volt képes, én tisztelettel hallgattam, tudomással veszem ezt a mod. Monológiát. Ez nem monológ volt, asszonyom, ez egy tájékoztatás volt, amelyben ön a monológot és a tájkoztatást ugyanolyan tartalmú mondatnak feltételezi, akkor nagyjából abban a politikai szférában vesz részt, amelyből egyébként nagyon sok magyarnak elege van köztük nekem is. Ez nem egy monológ volt, asszonyom. Megértettem, megértettem. Én várom a fia lejárást. Uh -huh. Hát akkor nem értettem meg. Nulla 12 simor Dánierről van te szó. A kérdés az, hogy a dolog érdemi részéhez valaki hozzá akar -e szólni, hozzátérve, hogy mi a dolog érdemi része. Azt alapvetően eldönthetem én, mint műszerkészítő, de önök sokkal többen vannak, hogyha ezt egészen más irányba viszik el, akkor nyilvánvalóan ott lesz majd a műsor érdemi része, én megtéphetem a maradék hajamat amiatt, hogy én azt feltételeztem, hogy valami egész mástól fogunk beszélgetni. De. Ez nem rajta múlik. 061, 23, 88.12. Mekkora esemény az, hogy játadnak, ma Magyarországon kétróg megállott. 061, 23, 88. 12. Jó, menjünk tovább, erre a kérdésre végül is egy kicsit később is válaszolhatnak. A olyan egyetemek, sát kéne állni erre a alapítványi formára. Az eltét, hozta példakéne, meg? De nem ezt mondtam, hogy át kellene állni. Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy szaporodnak az érvek, amelyek amellett szólnak, hogy más egyetemek is megfontolhatják az átadást. Arra egyébként van már ötlete, hogy, hogy milyen fideszes politikusok lennének elképzelhetők ezeknek az egyetemeknek a vészet. Csak egy fontos, fontos vita az Európai Unióval, hogy vezető fideszes politikusok ülnek ezeknek az alapítványoknak a kuratóriumában. Tehát, hogy ezért kérdeznek. az Európai Unión. Az Európai bizottság problémája, hogy az egyetemeket fenntartó alapítványok kuratóriumában politikusok ülnek. A parlament el is fogadott tavaly egy jogszabálymódosítást, ami összeférhetetlenítette a két pozíciót, azonban nem sokkal később ezt valamiért visszavonták. A magyar kormány azt mondja, hogy azért, mert a bizottság egy enyhébb összeférhetetlenségi szabályozással is megelégedett, a bizottság viszont azt állítja, hogy ők többször is arra kérték a kormányt, hogy tegyék ki a politikusokat a kuratóriumokból. Miért ragaszkodnak annyira, hogy ezek a vezető fideszes politikusok ott lehessenek ezekben a kuratóriumokban? Miniszterelnök úr is elmondta, én is elmondtam, mások is elmondták, hogy nem ragaszkodunk hozzá. De akkor, amikor hoztak egy ilyen törvényt, ami ezt lehetetlenné tette, tehát ki kellett volna tenni ezeket a politikusokat ezekből a kuratóriumokból, azután pár nappal ezt visszavonták. Tehát, hogy mégis valamiért ragaszkodnak hozzá, hogy ott lehessenek. Köztük ön is egyébként a Pannon Egyetem felügyelő alapítvány kuratóriumán. Tudja, mennyit tiszteleti a teszek nem no, a tiszteletdíjról van szó, hanem az összeférhetetlenségről illetve az Európai Bizottság azt mondja, nem hogy ezzel elvész az egyetemeknek a kormánytól való függetlensége. Nem mondta ezt az Európai Bizottság jelen pillanatban, azért megyek ki szerdően, hogy tárgyaljunk. Ha ezt mondja akkor helyreállítjuk ezt a helyzetet. De ezt mondja a december, decemberi határozatelmű. Nem ezt mondja, nem ezt mondja. Azt mondja, hogy a közérdekű alapítványok kuratórium tagságával kapcsolatban az átláthatósággal kapcsolatban vannak aggályai. Ha ez átláthatóságot úgy tudjuk kezelni, hogy a politikusok, az is egy kérdés, hogy milyen politikusok, ön számára ez egy apró szemantikai vita, számunkra fontos, hogy például egy helyettes államtitkár politikusnak minősül-e vagy nem. Miniszterek, államtitkárok, helyettes vagy... államtitkárok ülnek, szinte az összes modellváltó egyetemnek. A kuratórium ezt Tudja? A polgármesterek is ülnek, képzeljék el. A Piromiskolc ellenzéki polgármestere ön szerint akkor összeférhetetlen, vagy nem? Akkor ezt nem tartja problémának egyébként, hogy elvileg autonóm intézmények olyan alapítványok irányítása alá kerülnek, ahol uh, politikusok ülnek, kormánypárti politikusok ülnek a kuratóriumokban? Franciaországban, Ausztriában, Németországban, Belgiumban is ülnek. De öntől kérdezem, akkor nem tartja ezt problémának? Tudom, hogy tőlem kérdez Irán, az nem tartom. Ha más országban lehet, akkor nálunk is lehet, ha nálunk nem lehet, akkor a más országban se lehessen. Nem én vagyok a jogalkotásért felelős miniszter. Volt olyan időszak, amikor az voltam, most nem én vagyok. De egy időre gyakorlatilag a törvény szerint önnek. ön is, hogy az az is a összeférhetetlen elviseli, volt az ön pozíciója ez az, az még, egyetem kuratóriuma. De nem tudok a adni róla. Mondom, az igazsági minisztériumot kérdezem. meg. Kujás Gergely konkrétan uh, átveréssel, meg hazugsággal is vádoltam el az Európai Bizottság. Igen, mi a kérdés? Hogy nem lát itt egy ellentmondást? Vagy nem kéne bizonyítani ezt az állítást, nem. hogy az Európai Bizottság átverte önöket? Nem. Mr. úrnak van egy... Nem. Még az amerikai kampány támogatásról kérdeznék kettőt. Jaj, jaj. De... 061250, 38812. Uha, hogy -e bárki az eltelt több mint... Hát nagyjából három percet uh, minősíteni, elemezni, véleményével ellátni, nem szeretnék olyan szót használni, amely eleve meghatározza azt, hogy milyen légkörben zajlanak a következő percek. Ne felejtsék, két metró megálló átadásán vagyunk, ahol az eltelt... 5 perc 44 másodpercben, mintegy 20 másodpercig volt szó a metromegállókról, azt követően Navrasis Tibort az Erasmus program jellegi állapotáról, vagy legalábbis tegnapi állapotáról fogadta Simor Dániel. További két mikrofon, amelyek közül az egyik az m 1 volt mikrofon jelenlétében. Bárki az elhangzottakhoz, a látottakhoz, óhajte, kommentárt fűzni. 061-253-88-12 Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A miniszter úr szájából elhangzott, hogy a többi egyetemre is kellene terjeszteni, ami a Fönt Lébrecám három egyetemre. Ez nyilván a miniszterelnök inspirálja azt, hogy Bicskéig is kiterjük, kellene terjeszteni. Szóval ez, ez meg... Én azt kérdezem öntől, hogy maga a jelenség, hogy vannak egy metró megállóban, amelyet tegnap adtak át, és zajlik ez az esemény, ez önt az elhangzottak alapján egy tiszes skálán kettesre se befolyásolja? Nem nem, mert nem tartom akkor eseménynek, ez egy természetes, aminek be kell következni, a többi. És akkor az az esemény minősítése, hogy az eseményen, amely egyébként egy metró fejlesztésnek, illetőleg egy helyreállítási programnak a része, az ön számára gond nélkül evidens az, hogy egész másról beszélhetetek. Nem, ez nem ilyen szint, hogy ez természetesnek kellene lenni, és nem átadásokat csinálni. Fére engem, nem a kérdésemre válaszol, én azt kérdezem, hogy egy ilyen szituáció hogy nem arról beszélnek, amiről egyébként az esemény elvileg szólna, az önt semmilyen vonatkozásban nem befolyásolja. De igen, mert magáról az eseményről kellene, és nem kiterjeszteni. Ezt nem kiterjesztették, uram, ami történik, az nem kiterjesztés, az, ami egészen más. Hát. De önt ez ebből, a, ebből a szempontból nem zavarja. Tudomásul vettem, tudomásul vettem, és azt is értem, hogy ön a miniszterelnököt hogyan látja Navracsis Tibor mögé. Most már csak az a kérdés, hogy ez vajon az egész jelenségnek nem egy olyan értelmezése-e, amelyre egy metró megállónak az átadása adhat-e apropót? Mint a példa mutatja, adhat. Én valójában egy olyan helyzetet szeretnék bemutatni, amire ez tökéletesen alkalmas. Az, hogy én ezt a saját kommentáromban lássam el, az végül az egész műsor. Itt most fontosabb, hogy önök hogyan nyilvánulnak meg, függetlenül attól, hogy egyetértenek-e velem, vagy sem. Szökők úttal, alakúttal szépítettem jött egy vállal, mi a Mi a véleményük arról, amit láttak, hallottak, amit ennek kapcsán mások belétve én elmoztam Ha van bármilyen véleményük 061238812 Színes reményekkel, szerelemmel aztán jön az mutat, és baba. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Géza. Uh, Én uh, minden héten szinte a legjobban várom a Navracsis interjút a műsorban. Ha, ha tehetem, soha nem hagyom ki. És megmondom, őszintén nem vagyok Navracsis Tibor híve, de azt gondolom, hogy ő egy, ő egy világos gondolkozású, uh, gerinces ember. Egy ember egyébként, az én meglátásom szerint, de egy, egy tisztességes gerinces ember. most először uh, nem tudom eldönteni, hogy, hogy, hogy hol, meddig terjed az ő lojalitása, mert azt gondolom, hogy most is uh, mondjam, ellentmondásba keveredett, nem azt mondom, hogy hazudik, de mindenesetre ellentmondásba keveredett saját magával, és ez nagyon-nagyon rosszul esik nekem. Ez, ez, ez mennyiben kapcsolódik ehhez az eseményhez, amit most éppen látsz? A a, az Erasmus program? Nem tudom, hogy az Erasmus programról beszélsz, hiszen ezt eddig hát, egyáltalán nem mondtad. Én azt kérdezem sem. tőled, hogy látsz-e, vagy tapasztalsz-e bármilyen diszonanciát e, abban, ami itt eddig a Kejfejancsiban látható, hallható volt, két metró megálló interiura. átadása kapcsán. Én ennyit kérdeztem. Én, én, én a kérdeztem. gondolok. Szóval, ahogy ő ott... Uh, állításokat fogalmazott meg az Európai Unióval kapcsolatban, hogy az Európai Unió nem kifogásolta, vagy legalábbis nem úgy, ahogy állítja. Gondolom, hogy egy állítás egy tagadás áll egymásra szembe, és én most úgy látom, hogy ő valahogy bele kell egy olyan dologba, amiben Eddig nem volt tennivaló. Mit keveredett Navras és Tibor azon kívül, hogy egy metró megálló átadásánál nem arról én... kérdezik, ami ott egyébként evidensnek tűnik? Mivel keveredett Na, bele? Én a tepéntek interjúdról beszélek. Én ezt értem, de itt nem az én interjúban látható. Hát de... De Ez téged minimálisan se zavar. Tudomásra vettem. Már hát. egy 2, 3, 8, 8, 8, 12. Hát az új szerelem, mert bebizonyítom, hogy élni annyi biztos, hogy ha egyszer kártya várat, minden Van-e bárki, aki még az eddig látottakhoz, hallottakhoz kommentárt szeretne fűzni? 061-253-808-12 <Szorítan> <Szorítan> Annyi biztos, hogyha egyszer kártyavárat építek, nálam vasbeton majd a csúli csúkerek, hogyha bárki törne rá, ne dőljön össze az a vár, mert utólag már sofánkodni kell. Gyere, rá, gyere, rá, gyere, rá, gyere. Még az amerikai kampánytámogatásról kérdeznék kettőt. Ja, ja jó. De sajnos segít a. Még amerikai <laughs> orosz <rolli. laughs> Februárban csináltam önnel egy interjút a lehetéren, téren, amikor indult az országgyűlési kampány, és akkor hmm. megkérdeztem, hogy van-e. Külföldi pénz az ellenzék kampányában? Hát eleve van-e pénz az ellenzék kampányában, tehát nincs, nem is lehet, és nem is lenne helyes. Nem emlékszem erre az interjúra, de hát ugye a magyar jogszabályok elég egyértelműen fogalmaznak, hogy mi az, amire lehet fogadni külföldi támogatást, és mi az, amire nem. A magyar törvények, hasonló az európai törvényekhez, amelyet egyébként például a Mondjuk a francia választáson annyira nem sikerült szerintem betartani, hiszen a magyar fizetők szponzorálták a francia szélső jobb kampányát, egyértelműen fogalmaznak, és az ellenzéki pártok ennek a, ezeknek a szabályoknak megfelelően jártak el. Önnek nincs ezzel kapcsolatban elszámolni valója, hogy aktívan részt vett ebben a kampányban? Hát, hogy mennyire voltam aktív, ez nézőpont kérdése. Kicsit, hogy mondjam, én szüránisnak érzem azt, hogy átadjuk Magyarország egyik legnagyobb beruházását, és egy, egy olyan ügyről uh, beszélgetünk, ami, amiben én viszont a kevés a magam kompetensnek, és ez az elég régen is volt. Örülünk annak, hogy mi áll újra a Mert Fordiák Köszönöm szépen! 061 88 12 kommentár az elhangzottakhoz, kommentár a látottakhoz. Egy kör, egy menet, itt minden egyes fordulóban való megnyilvánulásra vonatkozik, aki tehát már megszólalt, de most el akarja mondani a véleményét, megteheti. 061-253-88-12 figyelek, ha van mire. Ne sajnálj, az én bajom, ha már az nem bajom, ha majd utólag, az ideálod én leszek, Jó reggel. Én azt a következtetést mondtam le, hogy ö, ö, ezeket az összereplőket ugye nem lehet máshol meginterjúvolni, vagy ilyen kérdéseket föltenni nekik, és azért megragadják a bizonyos újságírók az ilyen alkalmakat arra, hogy, hogy ezeket a kérdéseket föltegyék, hogy ezért, ezért kérdezik. Uh, uh. Itt, ugye, ez ez, ez van, általában a... így van, és vonatkozik erre a két szereplőre, vagy erre a két szereplőre egyébként ez kevésbé vonatkozik? Én, én szerintem vonatkozik, bár emlékeim szerint talán a, a Karácsony gergely -e lehet, de nem, nem biztos. Ez olyan, mint a miniszterelnöknek, ha van mondani valóm, akkor én elmondom. Ezt értem, de én a miniszterelnök az, tényleg volt, az elmúlt az időben hány különböző helyen látta megnyilvánulni Navras és Tibort az Erasmus program kapcsán? Tessék? Az elmúlt időben hány különböző helyen látta megnyilvánulni Navras és Tibort az Erasmus program kapcsán? önön kívül talán egyszer tudtam elkapni valamilyen riportot. Lehet, hogy volt több. Nagyon sok volt. Ez már azért. Rengeteg. Igen, de ez nagyon fontos dolog, hogy az, amit ön lát, abból ön egyébként milyen következtetést vol le, vagy fenntartja a tévedés kockázatát, amikor megszólalt, akkor abban a tévedés kockázata nem volt jelen. Arról beszélt, amiről egyébként más dolgok kapcsán én is megszoktam nyilvánulni, nevezetesen abban a pillanatban, hogy megláttunk egy terület fontos illetékesét, az összes olyan kérdést feltesszük neki, Igen. amely egyébként semmilyen vonatkozásban, vagy nagyon kevés vonatkozásban van összefüggésben azzal az eseménnyel, ahol egyébként éppen összefutunk vele, és az iránt érdekel, most éppen, hogy ez mennyire van rendjén, mennyire nem. Igen, ér, a, hát akkor, akkor, akkor provokáció el gondolom, de, de szerintem a karácsony nem sokszor, én nem sokszor hallottam megszólalni a, a pártpénzek miatt. Nem tudom, lehet, ez is Mennyire elégítette ki az, amit hallott? Hát sem mennyire, mert nem a metróról volt szó. Hát pontosan arról kellett van beszélgetni. Hát. Köszönöm szépen. 061 253 88.12. Majd az is, aki megszeret, Nézzök meg van Jó reggelt. Jó reggelt. Nekem két dolog jutott erre leszembe, Orbán Viktor és a templom, meg a gúrmajüzite, meg a, gúrma a szarvasztil. Igen. Az a helyzet, hogy én félszavakból is megértem önt, a kérdés az, aki félszavakból nem érti meg önt, annak ön képese egyébként ennél hosszabban elmondani ezt a két teljesen különböző történetet? Röviden. Fussunk neki. Hát, hogy a sajtó munkatársak nem nagyon férnek hozzá a az ellenzéki sajtómunkatársai úgy gondolják, vagy egyáltalán nem férnek hozzá a, a fideszes potentátokhoz, míg az ellenzékiek többé-kevésbé nagyjából bárhol mindig is megállíthatóak voltak, és ebből lett egy ilyen trend, hogy, hogy a jobboldali sajtómunkások, ahol tudták megállították, kérdezték, orrúk alá dugták a mikrofont e -t -t a, és akkor erre ráugrattak az ellenzéki, ellenzéki sajtómunkások is, és ebből lett ez az ízéstelen kacsvasz és holgár. És a gurmai? Hát szerintem az a tetőpont volt. De az miről szólt? Önnek minek a szimbóluma a gurmai zita, után való futás szarvas szilveszter által? Hát, az szerintem csak, a, az csak egy ilyen futtatás volt, vagy nem tudom, milyen kicsi hatóság volt. Oké, okay, még az... egy kérdés. Azt kérdezem öntől, vissza lehetne vinni a szellemet a palackba? Hát, rohatjuk kéne. Nem vagyok benne már biztos. De most amikor én azt kérdezem én, hogy vissza lehet-e vinni a szellemet a palaszba, azt ön hogyan fordítja, én lemondom, hogy hogyan fordítanám, én azt mondanám megteremteni azokat a beszélgetési szituációkat, amelyekben egyébként... Egyre gondolunk. És ez az is hozzátartozik, hogy ezek a beszélgetési szituációk annak függvényében, hogy épp Ben, melyik e, csatornán zajlanak, ne egészen eltérő tartalommal legyenek, mert ezek a teljesen eltérő tartalmak egyébként kioltják egymást hozzátéve, hogy ezekhez csatlakoznak a véleményműsorok, műsorok, amelyek ezeket a műsorokat, vagy ezeket az interjúkat úgy egészítik ki, mintha egyébként azoknak a részeit képeznék, holott ezek nem azoknak a beszédei, még csak nem is lábjegyzetei, és ez egyébként annyira zavaróvá válik már, hogy ha valakit valamivel kapcsolatban, láss, például Erasmus megkérdezik, akkor abban épp úgy megjelenik, Navracsis Tibor által elmondottak, mint ahogy megjelenik benne Bajer Zsolt, amit egyébként a népszava mond, amit a fialamond mond, és az egész egy olyan izévé válik, ami közben egyáltalán nem azonos azzal, amit az ember szakszerűen válaszolna arra a kérdésre, hogy tíz, mennyi öt meg öt tíz, hanem egy olyan bonyolult válasz történik, mint amit vel kapcsolatban én annak idején Lovas Istvánnak, amikor megkérdeztem tőle, hogy ez miért volt így, és ő akkor elkezdett beszélni az Oroszországról és a kommunizmusról, és én azt kérdeztem tőle, hogy ez hogy jön ide, és gyakorlatilag ma minden kérdésre adott válasz valahol egészen máshol kezdődik, mint amit az ember eredetileg valamikor talán feltételezett. Hát igen, illetve annyi még, hogy a, amúgy egyébként a vélemény, ö, műsorok meg hát ennek a kiegészítései próbálnak lenni, de igazából egyáltalán nem azok. Hát rohadt sok dolga lesz a készsebészeknek. Kés rohadt sok dolguk lesz a készsebészeknek. 061 253 88 12. Köszönöm, András. Két metrón megálló átadása kapcsán rögzített telex videóról beszélgettünk. De beszélgettünk még, ha az elkövetkező 50 másodperc alatt befut telefon 061-253-8812. <Szorítan> Döntöttek, nem akartak hozzászólni. Partizán interjú. wracich Tibor a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért. Köszönöm szépen, kedves társaok. Mai sok napján a félndi pontról tart deoxyum. És aznak a kormányülésen, amerről Taylor és türd, és akkor fordolok vendégelmezés, köszöntöm a stúdióban. Ődez a miniszterúr, köszönjük elfogatta nekivárunk, nagyon fest kívánok köszönömnek hivást. Kormányülésről érkezett, született olyan döntés azon a kormányülésen, amerről Taylor csak tudja nyilvánosságot. Most hát szerintem Guy Esgergyfüfü megtenni a kormányinfó keretében. Sok, sok napi pontról tárgyaltunk természetesen, de hogy ezek közül most melyik az, amelyikről tájékoztatni kell, ezt meg inkább meghagynám a kormány Kifejezetten az ön területeit illetően történt esetleg olyan döntés, amit mégis csak elmondhat? Beszéltünk a, a helyreállítási alap pénzeinek a felhasználásáról, illetve az ezzel kapcsolatos nemzeti terv előkészítéséről és, és annak az az kapcsolatos további tárgyalásokról, és természetesen beszéltünk az Erasmus Plus körüli helyzetről, illetve hogy, hogy mi várható a közeljövőben. Jó, fogom még ezekről kérdezni bővebben is a műsor során. De először beszéljünk egy olyan témakörről, ami egy kicsit alultárgyalt a nyilvánosságban, ugyanakkor az ön tartozik, hiszen biztos az Európai Kulturális Fővárosa Program Évnek, ami ugye Veszprém és a Balaton Régió területét érinti. Ugye Utoljára 2010-ben adott Magyarország Európa Kulturális Fővárosát, akkor városa kapta meg ezt a címet. Nagyon vegyes az az örökség, amit az emlékép hagyott a városon. Most nem is akarok ebbe részletesen belemenni. Milyen tapasztalatokat szűrtek le? Mi az, amit be tudtak építeni ebbe a mostani emlékévbe, És igazából mit jelent 2023 Magyarországán az európai elz? Még nem tartunk a Veszprém Balaton Európa kulturális főváros témakörnél. Még ott tartunk, hogy janár 18-án valószínűleg valamikor késő délután, kora este megjelenik a Partizán stúdiójában egy interjúra Navracsis Tibor az önök véleménye szerint egy partizán interjú esetében szükséges-e tisztázni műsorkészítőnek és a műsor alanyának, hogy miről fognak beszélgetni. 06 12 Kérdéseket intézek önökhöz, hogyha záros időn belül válaszolnak, akkor meghallgatom önöket, ha nem, újabb kérdéseket teszek föl, uh, Fontosabb lenne, ha önök válaszolnának semmit hogyha én fűznék bármit a saját kérdéseimhez. A kérdés tehát így hangzott, vajon, hogyha valaki megjelenik a partizán stúdiójában, euh, akkor ott, az illetővel előtte illene, vagy sem tisztázni, hogy mindenről lesz szó. 061, 253 88-12. Egy nyitott elmélyű open mind riportalanynak mi kellene, hogy eszébe jusson akkor, ha január 18-án felkeresi a Partizán stúdióját, vajon azt kell-e gondolnia, hogy abban a témakörben fogják kérdezni, ami az ő szerepét illetően az elmúlt időben megkülönböztetett jelentőséggel bírt ez uniós pénzek, illetőleg azon belül az Erasmus program, vagy fel kell készülni arra, hogy bármit kérdeznek tőle. Nézőileg, hallgatóilag, gondolati el, szakmailag, már amennyiben a szakmából bárki hallgatja ezt a műsort, mit nevezünk szakmának, van-e bármilyen hozzászólás ahhoz a kérdéshez, mely szerint és Tibor éppen kormányülésről érkezett, be tud-e számolni bármi olyan dologról, amit egyébként az élő adás nézők illetőleg hallgatók érdemben meghallgathatnak, mert olyan információval szolgál, amit ott abban a helyzetben meg kell, hogy osszon. Különös tekintettel arra, hogy a partizán esetében is érdemes megismerkedni azokkal az adatokkal, hogy vajon real-time-ban nézik-e meg hirtelen a legtöbben, vagy az azt követő 24 órán belül, vagy az azt követő 48 órán belül, 48 óra esetében már az így elhangzott információnak a frissességével lehet probléma. Van-e bármilyen hozzászólás ahhoz, hogy most érkezett a kormányülésről, be tud-e bármiről is számolni, ami ott elhangzott, vagy történt? 061-253-8812. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát nekem az a véleményem, hogy valahogy azért, amikor odahív valakit, akkor azért meg kéne mondani, hogy miről kíván beszélni. Ha a kormányülésről jött és azzal kapcsolatban, akkor azzal kérdezve. És hogyha pedig, ha pedig mondjuk kíváncsi a veszprébi ügyekre, akkor azt is kéne mondani. Hát igaz, hogy a is elég felkészült, és eléggé tud válaszolni mindenre, és végül is még talán ebből az egész kormányból a leg, hát most nem azt mondom, hogy normálisabb, de mondom, hogy normálisabb ember, de azért nem kellene őt kellemetre helyzetbe hozni. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy én egy olyan stúdióban ülök, viszonylag hosszú ideig, ahol nem lehet kilátni. Fogalmam sincs, hogy kint milyen időjárás van. Ha valaki betelefonál, és megkérdezem tőle, hogy milyen idő van, még mielőtt egyébként belekezdene a mondandójába, az ekvivalens, az egyenrangú-e azzal, ahogy egyébként Gulyás Gergely, eh, ahogy egyébként Gulyás Márton, a, a keresztnevekkel hadilában állok elnézést, ahogy Gulyás Márton azt kérdezi Navracsis Tibortól, hogy kormányülésről érkezett, be tud-e bármiről is számolni, hogy ott mi történt. Tehát ez valójában egy ilyen, az angolt, illet egy ilyen how do you do, how do you do kérdés, nem kell komolyan venni, függetlattól, attól, hogy azért egy ilyen beszélgetésben nem nagyon van olyan, amit nem kell komolyan venni. Tehát ez egy időjárással kapcsolatos kérdése, ez egy how do you do-e, vagy sem a partizán részéről. Most én azt nem értem, hogy mi volt ennek a beszélgetésnek a meghirdetett témája, ha Veszprém volt, akkor azt hiszem, hogy nem kell a korványülésről kérdezni. De ha, ha, ha egyáltalán az volt, hogy a Navracics vegéreli, és őt kérdezi, akkor akár az is megkérdezhető. Egy politikusnak lehet, hogy eléggé felkészültek kell lenni minden kérdésre. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy a nevekkel ma némileg hadilában állok, Gulyás Mártonról van szó. Ha közben egészen el eltérő neveket mondok, akkor azt tudják be elme állapotoknak. Gulyás Márton beszélget Navracsis Tiborról. Sok napi rendi pontról tárgyaltunk természetesen, de hogy ezek közül most melyik az, amelyikről tájékoztatni kell, ezt meg meghajnám a kormány Kifejezetten az ön területeit illetően történt esetleg olyan döntés, amit mégis csak elmondhat? Hát beszéltünk a, a helyreállítási alap pénzeinek a felhasználásáról, illetve az ezzel kapcsolatos nemzeti terv előkészítéséről, és, és annak a, az azzal kapcsolatos további tárgyalásokról, és természetesen beszéltünk a Erasmus Plusz körüli helyzetről, illetve hogy, hogy mi várható a között. Horszok jó, fogom még ezekről kérdezni bővebben és a műsor során. De először beszéljünk egy olyan témakörről, amely kicsit alultárgyalt a nyilvánosságban, ugyanakkor az ön tartozik, hiszen kormánybiztos az Európai Kulturális Főváros Program Évnek, ami ugye Veszprém és a Balaton Régió területét érinti. Ugye Utoljára 2010-ben adott Magyarország Európa Kulturális Fővárosát, akkor Pécsvárosa kapta meg ezt a címet. Nagyon vegyes az az örökség, amit ez az emlékép hagyott a városon. Most nem is akarok ebbe részletesen belemenni. Milyen tapasztalatokat szűrtek le? mi az, amit be tudtak építeni ebbe a mostani emlékévbe, és igazából mit jelent 2023 Magyarországán az európai jelző a kulturális főváros mellett? Hmm. Hmm. 061-253-88-12. Partizánbeszélgetés, és Tibor területfejlesztésért és nagyon sok minden másért felelős miniszterrel, mi történt a kormányülésen, egy nyilvánosságban alultárgyal a TIRMA, Európa kulturális fővárosa, 2010 Pécs, sikerületlenségek, mi az, ami ebbe az emlékébe egyébként bele fog férni? Nézzük még egyszer. Ez bonyolult kérdések.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 Gulyás Márton és a Partizán, és a kettő nem ugyanaz. Vajon egy 2023-as esemény kapcsán Pécs 13 évvel ezelőtti vegyes öröksége indokolt felhozata le, vagy sem? Vagy eleve olyan megvilágításban helyezi a 2023-as eseményeket, olyan reflektorfény, amely eh, ki tudja mi mindent tesz lehetővé? Uh, van egy 2023-as projekt, és ez hirtelen, anélkül, hogy önállal megjelent volna, egy 2010-es projekt vegyes örökségének árnyékába kerül, majd hozzáteszi a műsorvezető, hogy ne is bocsátkozzunk a részletekbe, holott ő hozza szóba, um, és hogy mi mindent vett át Veszprém és a Balaton régió ebből a vegyes tapasztalatból. Hogy tetszik az antré, van-e jelentősége, vagy sem? 061-253-8812 06 1 253 88 12. Megyek tovább az interjúban, amelyben bárki vissza akar térni a most feltett kérdésekre, vagy bárki a gondolatait később ezekkel az eseményekkel akarja összefüggésbe hozni, figyelni fogokra. A pécsiek nagyon kedvesek voltak, mert akkor, amikor Veszprém elnyerte az Európa Kulturális fővárosa címet, akkor rögtön 2019-ben már meghívták a Veszprémieket, és én magam is elmentem egy ilyen workshop féleségre, ahol a pécsiek elmondták, hogy szerintük mi volt az ő Európa Kulturális Félvárosi program programévőknek a Igen, tanulsága. Igen. És nagy... a... Jó Itt szerettem volna mondani, hogy, hogy ez a antré, hogyha ha ez tipikus egy olyan kérdés, amit Érdemes lett volna előtte egyeztetni a Navracsics úrral, mert akkor fel tud rákészülni, és akkor tud mondani olyasmit, hogy mit tanultunk a pécsi esetleg rossz, a rossz gyakorlatból, és mi az, ami nem valósul meg a rosszból, de így, így ez tényleg... Ez, nem így kezdtem volna. Talán, Mi tevezünk egyeztetett kérdésnek. Egyáltalán ön, aki nem média szakember, mit gondol arról, mennyiben szerencsés, mennyiben szerencsétlen, ha egyébként riporter és riportalany, vagy a műsorban dolgozó háttéremberek, illetőleg a főszereplő, a riportalany mögött dolgozó háttéremberek, maga az interjú előtt egyeztetnek arról, hogy mi mindenről legyen szó, hogy maga az interjú aztán minél informatívabb legyen. Ön én ezt az... hogyan látja? Én azt gondolom, hogyha ha, ha évtizedes dolgokat kell összehasonlítani. Tehát hogy, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezzel a, a hallgató nyer, hogyha felkészült minden reporter, mint a, a riportalany. Riport tehát nem azt mondom, hogy. Hogy, hogy megbeszéljük, hogy miről lehet szó, miről nem, de hogyha elmondja, hogy mit fogunk, milyen témákat fogunk átölelni ebbe a, a riportba, és a riportolaj hajlandó felkészülni, akkor, akkor ezzel mindenki csak nyer. Tehát nem azt mondom, hogy arról egyeztessünk, hogy miről nem beszélünk, hanem arról, hogy miről fogunk beszélni, azzal nyerünk, úgy gondolom. Ha ön egy riportalany és egy olyan kérdést hall az ön projektje kapcsán, amivel összefüggésben egy korábbi projektről beszélnek, és annak a projektnek is mindjárt a vegyes visszhangot váltó elemeit vetik fel egy olyan projekttel kapcsolatban, amely egyébként a riport elhangzásának idejében még meg se kezdődött, akkor önnek egyébként a riporter hozzáállásáról bármi is eszébe jut-e, és ha igen, akkor mi? Hát, hogyha ezt most én teljesen uh, ugye megkaptam volna, hogyha nem vagy felkészülve, akkor valószínűleg azt gondoltam volna, hogy engem most keresztül akar feszítani, és uh, én van-e bármi, van -e bármilyen az, Én szintén elmondtam volna, hogy szerintem ez most nem helyén való kérdés, nem tudok erre válaszolni. Van-e nem helyén való kérdés? Vagy csak... Uh... Uh, úgy, akkor bocsánat, rosszul fejeztem ki magam. Azt mondtam volna, hogy, hogy ez nem volt az én projektem. Uh, nem tudom megmondani. Ma akkor legyen konkrét, hogy mi az, ami, ami ön szerint félrement Pécsert, és akkor el tudom mondani, hogy hogy nálunk ilyesmi előfordulhat. Ira -e, a riportár részéről az, hogy egy olyan projekttel kapcsolatban kérdezi, a riportalanyát, amelyhez egyébként neki, fogalmazunk egyszerűen, az égegyat a világán semmilyen köze nincsen, függetlenül attól, hogy az ugyanazon a pályán zajlott, mint amilyen pályára ő lépni kíván, és a kérdés ráadásul az előző projekt negatív tartalmáról, vagy negatív visszhangjáról, vagy legalábbis nem pozitív visszhangjával kapcsolatban kérdezi. Mit kellene ezzel kapcsolatban gondolni a, a riportalajnak, hogy mindez az ő ottani illetően uh, miért történik? Uh, hát a, a, nem biztos ez jó szó, amit mondtam, a keresztre feszítés, de hát az, hogy megpróbálják őt kellemetlen helyzetbe hozni, de hát Navra Csícs úr uh, ebben nagyon jó, tehát hogy pont tegnap láttam a, a deáktéri megnyitóról, amikor a, a az egyik újságíról megkérdezte, hogy Modellváltó egyetemek, bocsánat, akkor, akkor kik lesznek a, a Fideszes politikusok a koratóriumban, és erre a, a Navracsi, úr, Navracsi úr azt mondta egy szellemes kérdés, is elfordult. Tehát hogy, hogy, hogy, hogy ő erre ebben jó, tehát hogy én azt várnám, hogy ő elmondja ezen az interjún, hogy, hogy ő nem. Ebben mennyire nem evidens, ezek szerint a műsor nem látta, nem hallotta, mennyire evidens, hogy két metrú megálló átadása kapcsán egy harmadik témáról, vagy egy egészen más témáról kérdezi a riporter az ott lévő vendéget? Nem evidens, de hogyha a, a hozzá kell tenni, hogyha lehetne bizonyos témákban sűrűben beszélni a prominens politikusokkal a, a magyar nyilvánosságba akkor ilyen esetek valószínűleg nem fordulnának elő. Tehát, hogyha azt gondolom, hogyha a Navracsics urat, vagy bárki mást a kormányba, ha felmerül egy ilyen kérdés, ami a sajtóba fut, fel lehetne tenni kérdéseket, és érdemi kérdésekre érdemi válaszokat kapnának az újságírók, és ezt meg lehetne írni, akkor nem az lenne a feladata egy újságírónak, hogy rohangál a nem tudom, milyen óvoda megnyitójára, és föltenni a kérdést, hogy mi van az egyetemekkel. Tehát, Köszönöm na, Köszön. a ami legfőbb tanulságként levonható volt, és ami miatt azt hiszem ez a vegyes élmények élnek az emberekben a Pécsi a Európa Kultúra és Fővárosával kapcsolatban az infrastruktúrális beruházások, az építkezések és az építkezések elhúzódása volt, hiszen... És az intézmény fenntartása, amely mai napig... Ami később, Igen, jelent. igen, igen, ugye ott a Kodály Központtal 2010 decemberére készültek el, ami éppen az év vége volt, de a Zsolnai negyed már nem is készült el 2010-re, hanem ezt 11 tavaszán tudták csak átadni, és tulajdonképpen, ami legfőképpen, legfőbb tanulságként számunkra állottak megfontolásként az az, hogy az az infrastruktúrális beruházásokkal óvatosan bánjunk, mert ezek elhúzódnak. Mi igyekszünk is óvatosan bánni, nekünk ebből a tanulságból adódóan két olyan alappontunk van, amit mind a mai napig tudunk tartani, az egyik, hogy nagy, új infrastruktúrális beruházás nincs, ha van egy-kettő, azok inkább meglévő épületek megújítását jelentik, ilyen és Salföldön, egy volt elemi iskolából közösségi központot építettünk újjá, vagy éppen Veszprémben most fog elkészülni, majd talán március áprilisban a Volt Gyermekkórház épülete megújulva, ami egy mozgásközpont lesz. Tehát régi épületeknek új funkciót és új külsőt, vagy megújult külsőt akarunk adni. A másik tanulság pedig az volt, hogy minden egyes programnál csak akkor adunk támogatást, ha a program mellé egy olyan fogalmazunk úgy, hogy üzleti tervet, vagy stratégiai tervet is letesznek a szervezők az asztalra, amely azt mutatja be, hogy 2023. decemberre után is hogy lesz fenntartható és folytatható az a program, azaz. Pontosan azt akarjuk megoldani, hogy 2023. december 31. ével ne illadjon el az Európa kulturális fővárosa érzési és a térségből, hanem amit lehet, azt tartsunk meg, és folytassuk nyilván más körülmények között, de fenntarthatóvá téved. Egy fenntarthatóság és egyfajta transzparencia kívánom is van a támogató programokkal szemben? Igen, igen. Akkor mi van az, hogy a forrásatban nagyjából az egyharmad részét 39 milliárd forintos össze? Vegyük... Ki abból a szövegkörnyezetből és abból a hangulati környezetből az egészet, ahol eddig volt. Elhangzott egy kérdés, amely ö, egy alultérgyal témával volt kapcsolatos, nevezetesen a Veszprém Balaton kulturális főváros ö, megjelenése a 2010-es, Pécsi vegyes visszhangú projekt árnyékában milyen tanulságokat vont le Navracs és Tibor, mennyiben más, mennyiben lesz más ez a kulturális főváros program, mint amilyen a 2010-es volt, Tételezzük fel, hogy nem volt erről egyeztetés, nem tudhatta ezt a kérdést előre Navras tibor, vagy tételezzük fel, hogy nem volt egyeztetés, de feltételezhette Navras tibor, hogy ilyen kérdés születik, ezt a nagyjából két-két és fél percet, kérdés és választ mennyire találják kielégítőnek. Egy olyan helyzetnek, ahol az ember azt mondja, hogy köszönöm, menjünk tovább. 061-253-8812. Most arról beszélek, hogy a hírek nyelvezetében ez a korrekt tárgyalásokat folytattak kategóriába tartozik-e, amit eddig e tekintetben láttak, hallottak. 061-253-8812. Amennyivel most nem telefonálnak, később is visszatérhetünk erre, csak nem akarom húzni az időt, a drága időt. 061-23-8812. Összeget egy az egyben a Veszrémi Főegyház megyének adtak át felhasználásra. Ugye az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 Azt akarjuk megoldani, hogy 2023. december 31-ével ne illanjon el az Európa Kulturális Fővárosa Érzés Westfindből és a térségből, hanem amit lehet, azt tartsunk meg és folytassuk nyilván más körülmények között, de fenntarthatóvá fent Fenntarthatóság és egyfajta transzparencia kívánom is van a támogatóprogramokkal szemben? Igen. igen. Akkor mi van az, hogy a forrásod nagyjából az egyharmad részét 39 milliárd forintos összeget egy az egyben a Veszprémi főegyházmegyek adtak át felhasználása. Ugye az egyházmegye nem tartozik a közbeszerzési törvény hatája alá, tehát az a típusú kontroll nem érvényes az ott elköltött pénzek fölött, mint a többi pénz fölött. Ez hogyan szolgálja a transzparencia követelménye? A Veszprémi fő beruházása az nem az Európa kulturális főváros beruházása. A kormányhatározat is világosan különbséget tesz a két kedvezményezett között, egyrészt a város, mint az Európa és annak a finanszírozása, másrészt pedig az idővel és térben egyező, de nem az Európa Kulturális Fővárosához kötődő várfelújítás, vagy vár megújítása, amely pedig a Veszprém Főegyház megye ott a kedvezményezett, és, és ő gazdálkodik ezzel. Mi ebben nem is szólunk bele, nincs is semmi közünk a gazdálkodáshoz, a tervekhez sem. Hát épp ez a probléma, ö... nem? Tehát hogy akár, hogy is nézzük, azért ez mindig csak közpénz, ami kiesik a közbeszerzési törvény hatája alól. De ez nem az Európa Kultúra és Fővárosa Program sorozat. Ez nem ahhoz kötődik. Ez egy vár megújítási programsorozat. Egyébként időben uh, túl is terjeszkedik ezen, hiszen éppen most vonulnak le azért, hogy a Szentháromság téren, január 21-én szombaton a megnyitó egyik helyszíne lehessen, és ezt követően, majd amikor folytatódnak a felújítási munkálatok, ha jól emlékszem, 2026-ig fognak még folyni. Tehát ez nem az Európa Kultúráli Fővárosa, sem tematikailag, sem időkeretét tekintve. Világos, de ettől még nyilvánvalóan a magyar adófizetők forrásairól van szó. Miért nem kívánatos az, hogy azt a közbeszerzési törvény által megkövetelt átláthatósági hát szabályoknak megfeleljen? Az megértő, kell. kell megkérdezni. Hát de önök a donor, vagy hát a magyar nem. kormány? Hát a magyar kormány a donor, de én akkor, amikor ez a döntés született, akkor én még nem voltam a magyar kormány tagja. Én akkor az a kormány biztos voltam, aki az Európa kulturális és Fővárosaért felelt. Egy kormányhatározat, de két világosan különváló rész a, a két finanszírozási csatornán. Jó. Egy másik ügy, ami borzoltak edéket az elmúlt időszakban. Az... És ezt követően majd, amikor folytatóanak a felújítás. Ja. Keveri a szezonta fazondal Gulyás Márton, vagy nem keveri a szezonta fazondal Gulyás Márton, amikor a Veszprém-Balaton kulturális főváros kapcsán Veszprém felújításának, vagy Veszprém különböző épületeinek felújítása kapcsán az egyházi támogatásról beszél. Keveri a szezont a fazonnal, vagy sem? 061-253-8812. Igyekszem úgy kérdezni, hogy az eleve ne sugaljon választ, vagy sem, és még azt se szeretném, hogyha az én hozzáállásomat bármilyen vonatkozásban mutatná. Én egy interjú előrehaladásának, egy interjú minél informatívabb jellegének létrejötte okán kérdezem, még messze nem tartunk az Erasmusnál, de egy interjú nyitópillanatai képesek meghatározni az egész interjú hangulatát. Ez itt most szezonfazonkeverés, vagy nem szezonfazonkeverés? 061, 253, 8812. nem popularitásra törekednék akkor, hogyha azt mondám, hogy akár szavazásra is feltehetjük a kérdést. Ebben a szöveg összefüggésben, ahogy ez elhangzott, ez egy helyén való kérdés volt-e, vagy sem? 0612538812 12, gyűjtsünk be három szavazatot, és aztán menjünk tovább. Helyén való? Nem helyén való. Jó reggelt! Jó reggelt! Már egyszer szóltam hozzá, csak rövid leszek, keveri. Keveri. Oké, okay. köszönöm szépen. 061 253 8812 Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner. Hát ha tudta a választ, uh, illetve információ birtokában volt az egy külön projekt, akkor keveri a szezont a hazonnal. egyébként meg hallgatóként uh, Először azt az érzetet kelti, hogy itt történt valami csúmásság, aztán a Naharas is ad egy nagyon konkrét választ arra, hogy hogyan is történt ez, és abból egyből próbált tovább lépni. Majd a következő kérdésem egy kicsit már elkezdődött. Nem szimpatikus, amit mondok, hiszen befolyásolom a harmadik telefonálót, százegy százalékig egyetértek veled. A kérdés az, ezeket a kérdéseket fel lehetett volna-e volna tenni úgy, hogy ez az érzet ne lett, nem lett volna jelen, és ugyanakkor mégis megjelenhettek volna. Lehetett volna -e föltenni ezt a kérdést úgy, és én most nem okoskodom, és nem azt mondom, utólag Kívül sokkal egyszerűbb lehetett volna azt kérdezni, hogy miniszter úr, folyik itt egy másik program, amely az egyházi épületek felújításával kapcsolatos, amelyeknek nagyságrendje összemérhető az Európa Kulturális Főváros támogatásával, a kettő viszonyáról óhajt-e bármit mondani, vagy ez a kérdés nem hozott volna annyit, mint amennyit egyébként hozott, ha bármit is hozott az, amit végül is a partizán föltött. Ez fel lehetett volna így tenni, de ennek az interjúnak az alapvetése, a hangulata, tehát ennek a stratégiája ennek az interjúnak tök más. Ez egy ilyen, ez egy ilyen akcionista interjú, és olyan felhangokat akar kelteni és hagyatni a hallgatóban, hogy, ez, hogy itt egy csomó dolog nem kóser. El tudsz -e képzelni egy olyan szituációt a közeljövőben, ahol beszélgetések sorozata úgy zajlik, hogy ez a kiindulási pont hangulatilag, amit az előbb leírtál, nincs jelen. Magyarországban? Meghív. Köszönöm. Menjünk tovább. A munkálatok, ha jól emlékszem, 2026-ig fognak még folyni, tehát ez nem az Európa kultúra. Nagy a korábbi e, épület hogyan és milyen forrában kerül megújításra. E, nehéz talán érzőket találni rá a modern talán a legneutrálisabb Itt annak Most történt, ugye ez a témában a szó, amiről szó esett a kérdésben is. Szívesen szíves engedelünk ezt most egy az kérdés e, és Készültünk egy időegyenessel, ami azt mutatja, hogy 2020 ősze óta hogyan nézett ki igazából ez a tárgyalás sorozata a magyar kormány és az Európai Bizottság között. Ugye 2022 nyarán közben is tudjuk ezt mutatni a nézőknek, ott láthatják. A magyar kormány és az Európai Unió közötti pénzügyi jogállamisági vita főállomásai most tartunk a beszélgetésben 12 percen ez egy összesen 64 perces beszélgetés, tehát durvá most tartunk az ötödénél. Az önök számára mennyire természetes az a lépcsőfok, hogy most itt a kormányülésről be tud-e bármiről is számolni, E, majd e, az alultárgyalt Pécsi Project vegyes fogadtatása és az, az Európa kulturális főváros e, Veszprém, illetve a Balaton régió, mint annak kormánybiztosa, hogy ezzel kapcsolatban nyilvánuljon meg, majd nyilvánuljon meg ezen belül az egyházi támogatásról, majd a 12. perc, Elején megjelenik a Horizonton az Erasmus. Van-e jelentősége annak, hogy egy interjú hogyan épül? Van-e jelentősége annak, hogy egy interjú hogyan köt át, egyáltalán átköte egyik témáról a másikra? 061, 253, 88, 12. Építkezik-e ez az interjú, vagy egymásra pakol dolgokat? 061 253 88 12 Zavarja, vagy nem zavarja önöket az az építkezés, vagy ez a pakolás, ahogy ez az interjú egymás mellé helyezi a témákat? Csak különböző opciókat kínálok Önöknek, arra, hogy válaszoljanak. 061-253-8812. Ha később akarnak válaszolni, megtehetik, a mai műsor már nem tart nagyon sok el. 2022 nyarán Orbán Viktor Tusványos úgy fogalmazott, idézem, most szépen kézen fogva együtt elmegyünk a falig, megállunk, egymás felé fordulunk, megöleljük egymást. Jó reggelt! Szép jó reggelt kívános, nem de vagyok. Eléggé ugrál a Marci. Fényleg amikor ön azt mondja, hogy Marci, akkor a ön... A... Egy másodperc, amikor ön Marcinak nevezi Gulyás Mártont, akkor az valójában egy önök között lévő viszony, vagy a partizán az egy Marci? Hát a partizán egy partizán. Nem sűrű, nézem, ezt az interjú sem láttam egyébként, úgyhogy figyelemmel hallgatom. Jó a téma, de valószínűleg jobb, hogyha ön, mint média szakértő vagy szakember önállóan fejti ki a véleményét, mert e, én sokat nem tudok hozzá, de hogyha ez a cél, akkor szívesen segítek. Én egy ételkritikus vagyok. Hát én, én, én, én most helyezem magamat az egész főzésen, én most azt mondom, hogy egy, én egy vajda, Pierre vagyok, ételkritikus, egy Whitman fiú. <gül> Jó. Uh, önnek zavaró-e az, ahogy a témák egymás mellé kerülnek? De van tudatosság, egy kicsit zavar, de állja a sarat a miniszter úr. Mi Tehát a tudatosság őket... benne? Tiség? Mi a tudatosság benne? Hát a partizánban azért tehát én, én eddig mindig úgy láttam, hogy, hogy felkészült a reporter. Azt tehát én értem, hogy felkészült, az de az, hogy, hogy a főzési ez, ez folyamatok ez, ez milyen módon és mennyi idő után és milyen bevezetéssel követik egymást, az az étel elkészültére azért nagy hatással tud lenni. Nem feltétlenül, de a tapasztalat ezt mutatja. E tekintetben mit tapasztalt? Ez eléggé konfúz, vagy hogy is mondjam, tehát ilyen Ugrál, vagy nem tudom hogy De akkor ebből a szempontból mennyi, mennyiben van jelentősége a felkészültségnek? Mit kezdünk azzal a szakáccsal, aki felkészült, de közben mégis ugrál a konyhában? Mit kezdünk? Hát lehet, hogy nem, nem, nem gondolnám, hogy izgul. Fogalmam sincs. Nem, nem, nem kezdek vele különösebben, hanem semmit, de, de valóban az, az a... Az interjú ívé, tehát nehezen indul, vagy hogy is mondjam, picit pár erősen indul, de bármi kisülhet belőle. Oké. Okay. megegyezünk. Mi ezt az ölelkezést egyre nem látjuk, ez azt jelenti, hogy nem mentek még erre a falig? nem tudom ezt a minisztertől kérdezni. megkérdezni. Ezt nem én mondtam. Hát rajtam ne kérjen más politikus. Nem számom, kérem, kérdezem, hol tart ez a tárgyalás? Hát folyamatosan tárgyalunk, folyamatosan tárgyalásban vagyunk, elértük azt a célunkat, amit e, tavaly júniusban kitűztünk magunk elé, hogy az év végéig megszülessenek azok a megállapodások, amelyek lehetővé teszik az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést. Ez egyrészt jelenti. A kozás e, És készültünk egy időegyenessel, ami azt mutatja, hogy 2020 ősze óta hogyan nézett ki igazából ez a tárgyalás a magyar kormány és az Európai Bizottság között. Ugye 2022 nyaránk is tudjuk ezt mutatni a nézők amit 2022 nyarán Orbán Viktor tusványos úgy fogalmazott, idézem, most szépen kézen fogva együtt elmegyünk a falig, megállunk, egymás felé fordulunk, megöleljük egymást, megegyezünk. Mi ezt az ölelkezést egyébként nem látjuk, ez azt jelenti, hogy nem mentek még el a falig? Ezt nem tudom, ezt a miniszterektől kell megkérdezni. Mi ezt az ölelkezést nem látjuk, ki a mi? Ezek szerint nem mentek el a falig. Kérdezi Navras és Tibort egy Orbán Viktortól származó mondat kapcsán. Evidens, nem evidens. 06-120-388-12. Helyt kell-e állnia ezért a mondatért... Helyt kell-e állnia ezért a mondatért Navrasis Tibornak, vagy sem? Mi a helyzet? 0612538812. Kapcsolódik-e ez a kérdés ahhoz a témakörhöz, amiről beszélgetnek, vagy ez sokkal inkább az egész beszélgetés hangulatának a megfestésének a része? 0612538812. Jó reggelt! Jó reggelt, nem evidens. Miért kérdezi? Nem kérdezem, mondom. Nem, ő miért kérdezi? Ja. Nem tudom. Szerintem próbálja irányítani ezt az egész beszélgetést valami felé. Én is ezt érzékelem, mi felé próbálja? Mit, mit, minek vagyunk a fülés szemtanúi? Valami történt ja. Tusnátfürdőn. ön hogy ítéli ezt meg Navracsics úr? Amire Navracsics úr azt mondja, kérdezze meg a miniszterelnököt. Hát ez jó válasz. De ezt tulajdonképpen tekintsük olyannak, mint amikor vívnak. És van egy júri elnök nevezetesen ön, aki egyébként azt mondja, hogy találat nem találat? Na igen. Köszönöm, hogy fogadta a példámat. Ha viszont ez egy jó példa, akkor itt valójában egy interjú szituáció van, vagy pedig valójában egy olyan küzdelem van, amely, hát nem tudom ezt jobban fogalmazni, kicsit el is fáradtam be való műszintén, tehát amely valójában nem is a témákhoz kapcsolódik, hanem hogy le tudjam egy győzni Navracsis Tibort, aki nekem egyszerre a riportalanyom, és egyszerre az ellenfelem. Nem. És ezt elsősorban azért kérdezem, amit ön mond, hogy nem evidens ez a kérdés. Ám ha mégis találatot ér el, akkor az az egész beszámításánál szerepet játszhat. Ha visszakérdez, hogy mit jelent az egész beszámításánál, nem tudnék exakt módon válaszolni. Szerintem igen. igen. Tehát, hogyha, hogyha végül is tud, tudná egy olyan kérdést amire nem egyértelmű a válasz, vagy illetve megkérdőjelezhető, akkor végül is ő gyakorlatilag begyűrte az ellenfelét. Kicsit olyan-e, mint azok az amerikai filmek, ahol ugye az eskütszék előtt zajlik a tárgyalás, feltesznek egy kérdést, majd a másik fél ügyvédje tiltakozik, amire a bíró azt mondja az esküdteknek az erre adott kérdés és az erre adott választ az önök döntésében ne vegyék figyelembe. Hát ez El tudja -e képzelni azt, hogy jön egy hasonló szituációban utólag, amikor dönt az ügy érdemét illetően képes csak és kizáról azért kihagyni abból különböző részleteket, mert egyébként a bíró azt mondta, hogy döntése meghozatalánál ami 6 perc és 8 perc között, ami 18 és 19 perc között, ami a 73 és a 75. perc között zajlott, azokat ne vegye figyelembe, vagy ez képtelenség. Szerintem képtelenség. Köszönöm, hogy telefonált. ez a tárgyalás.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 kapcsolatos partnerségi megállapodás aláírását, ez megtörtént decemberben, december közepén, ezt teljesítettük, most pedig éppen egy aktuálisan, egy, egy másik ügyben és egy másik tárgyalási folyamat elején vagyunk, miközben ezzel párhuzamosan, vagy e fölött van egy jogállamisági kondicionalitási, vagy jogállamisági feltételességi eljárás, amelyek kapcsolatban még március közepén vannak van egy határidőnk, ugye az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos törvénymódosításokat márciusban fogja elfogadni az országgyűlés, és abban bízunk, hogy akkor azt az eljárást is le tudjuk zárni. Jobb, fogunk ezekről is beszélni, de előtt egy aktuál politikai kérdés. A magyar kormány élesen bírálta az ellenzéket, az kampánypénzek felhasználásait, pontosabban amiatt, hogy egy ellenzéki civil szervezet milyen formában kapott támogatásokat Magyarországon kívülről. Ugye emiatt a Márkizai Péter által vezetett civil szervezetet politikai szervezetnek minősítették. Ön még nem nyilatkozott ebben a kérdésben a nyilvánosság előtt. Nem véletlenül nem is szándékozom nyilatkozni. De ő is politikai szervezetnek tartja azt a civil szervezetet, Jó. amelyet politikus vezet? Nem jelenik meg az én horizontomon ez a probléma. Én azért vagyok felelős, hogy egyrészt kialakítsam Magyarországon a területfejlesztési politika új eszközrendszerét és fogalomrendszerét, másrészt pedig, hogy az Európai Uniós forrásokat megszerezzem Magyarország számára, illetve ha sikerült megszerezni, akkor ezeknek az a transzparens és, és hasznos elosztásán szolgáló intézményrendszerét működtessen. Számomra ez marginális kérdés, hogy kinek mi a véleménye egyébként egymásról vagy más politikai erőkről. A nem ez az álláspontja ebben a kérdésben? Nekem Ugye kollektív felelősség van egy kormányzatnak, tehát ebből a szempontból... Én is nem ellen mondok a kormánynak, csak nem kívánok hozzátenni a kormány Ugye maga az Európai Bizottság nagyon hasonló vádokat fogalmaz meg a kormányzattal szemben, amikor az alapítvány fenntartásból vett egyetemekről van szó. Az kifogás, hogy a koratóriumnak egyszerűen nincsen függetlensége a mindenkori magyar kormánytól. Igen? Ez nem kell. a kérdés? Ez nem kettős mérce? Már miért lenne kettős mérce? Mi az ellenzékkel számon kívülni ezt a kérdést. Az egy politikai vélemény az ellenzékkel. Az elemzés végéhez érkeztünk, de nem az interjú végéhez. Kettős mérce vagy nem kettős mérce, csizma az asztalon a két kérdés egymás mellé helyezése, és ezzel kapcsolatban a válaszvárás a Navracsis Tibortól... Mit szólnak ahhoz a megnyilatkozáshoz, ahhoz az egészen strikt mondathoz, amihez nem vagyunk hozzászokva, de amiről egyébként lehet véleményük, amiről azt mondja a miniszter, ez nem szerepel, ez a kérdés az én horizontomon. Az én horizontomon az alábbi kérdések szerepelnek. Valamint, vajon ami most történik, nem ugyanannak a csörtének -e a része, amiről előzőekben beszéltünk, hogy valójában tust lehessen jelezni Navras és Tibor oldalán, miközben egyébként amiről beszélgetnek, valójában nem is kapcsolódik ahhoz a témakörhöz, amiről beszélgetnek. Legalább három vagy négy kérdést tettem föl, amelyeket most nem fogok megismételni. Ha bármelyikkel kapcsolatban van válaszuk, azt szívesen várom. 061 egy, 8812 061 88 12. 06 23, 8 12. Végezetül nem tudok semmi más mondani, mint amit az elmúlt időben kezdtem hangoztatni, hogy legyenek szívesek feliratkozni a Kejfei Jancsi YouTube és Facebook oldalán, és ha szükségesnek látják, vagy megteszik, akkor megköszönöm, hogyha egyben lájkolják is a műsort, amelynek élete most éppen, ha nem is fordulóponthoz közeledett, de nem minden vonatkozásban folytatódik úgy, ahogy eddig volt.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 Van nagyjából még fél perc, ha befut egy telefon, szívesen meghallgatom mindazon kérdések kapcsán, amelyeket nagyjából két perccel ezelőtt feltettem. 061-23-8812 a reggeli, illetve a napközbeni figyelmüket annak függvényében, hogy ki mikor nézi meg a mai műsort viszont látásra, viszont hallásra